Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah ba'd Tuko katika karne ya 11 katika mji ambayo imani urejelea kama inavorejelea nyoka kwenye pango lake Tuko pamoja na mwanachuoni ambaye alikufa kazi kwa baqi anaitwa Muhammad al-Barzanji Kitabu chenyewe ni hiji, alishaa ishaa li-ashrat katika karne na moja, huyu mwanachoni ametunga kitabu kueleza alama na nitangazo la alama za siku ya kiyama. Naye ni jambo muhimu katika al-Imam bi-Yawm akhir ni mtu wa taiimani ataamini mambo ambayo yanahusiana na siku ya kiyama na alama zinazoitangulia. Ametaja mwanachoni alama ambazo zilikuwa ndogo ndogo na alama ambazo ni kubwa kubwa alama ambazo zilifanyika na zikatangulia na zikakwisha na ambazo zinaendelea wakati wake na zinaendelea wakati wetu na alama ambazo tuziongojea ambazo zitafika ama zitafanyika kubeila, kama kabla ya kusoma masaa. alama ambazo ndogo, ndogo ndogo, na kubwa kubwa alama za suflia za ardhini, na zile kutoka sehemu za juu baada ya kumaliza hayo yote alshekh akamaliza kitabu chake akasema khatima mwisho wa kitabu kwani kama halaka zetu tulikuwa tukitangulia ni alfawaid aljami'a li khawatim ni faida ambazo ni muhimu katika mwisho wa vitabu anamaliza anasema nakhtimu biha alkitab inshaallah yanehi faida ni khatima tatima kumalizia faida ya hii yote ambayo limowatajia akasema fa nasema kisha kamnuku Jalalu Jalaluddin Suyuti ambaye katika hili mlango na hili nukulu ambaye amemnukuu ni maneno aliyodai Suyuti ya kwamba hii dunia haitafika mia ya kumi, moja, ispokuwa dunia itakuwa nimekwisha ikapita asri yake dunia ilikuwa hajakwisha kisha asri ya shekhe sasa shekhe anataja hili kuonesha kwamba ni kumradi na kumrudi kwa hili liloliteleza na wengi katika wana chuoni walichukua msimamo kama huu kuubainisha haki kwa waliodai kwa kutegemea ahadiith dhaif ya kwamba umri wa dunia ni kadha na utaisha tarehe kadha mwaka kadha ndugu mslimu kisha akaeleza ya kwamba msimamo wa kisawa ni upi akasema baada ya kutaja maneno ya soyuti anasema waghaya madhabata na ile ambayo upewa amba umethibiti katika mambo haya asema nini Asema bil akhbari sahiha kwa akhbari na hadithi ambazo ni sahih sarih lizozoazi alkathira ambazo ni nyingi ashahira ambazo zimetanda si ni ya kwamba nini allati balaghat at tawatur ma'nawi ambao imefikia katika upeo ya kwamba imerawiwa na marawi wengi ujudul ayatul ridam ambapo ni kupatikana aya na alama kubwa kubwa ya kwanza ni kutoka kwa mahdi mpaka akataja ya musho ambazo ni alama ambazo zitakuwa zikifuatana ambazo ni ashraatu saa alkubra kisha akasema wa masiu hadhalik na yote ambayo isiyokuwa hayo kulluhu umurun madnuna ni yenye kudhaniwa au mashukuka ama ni mambo yenye shaka wallahu aalam bihaqiqati alhal wa billahi dhalal المakal, ya la kulli hal dogo muslimu hii inatukuja katika wakfa ya kuomba janga hili la korona. Watu wamedai kila mtu amedai ya kwamba nini ni alama ya kiyama kuna wale wamedai ya kwamba hii ni ile uh, tauna amba watu wengi ambayo iliyotajwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambapo al ni tauna ya am amwas wengine wa kada ya komba, la hii ni upepo amba ni muananda, pole ule mpole ama mzuri amba utatoka sehemu za Yaman utakuwa ukiwaangamiza nyoyo ya mkuchukua za waumini kila wa mtu anadai lakini kama alivyo sema sheikh tunafaa kukomea waliokomea maulama na kusimama waliposimama. na tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala wanaudhu billahi minaz-zaygh kwamba kupinda wa na upotovu walghulu fi na mtu kusoma katika njia tunaomba katika kusoma njia katika hii mambo ya siku ya kiyama na haya mambo yote maulama wanasemeya kwamba dhabit kwamba kitu Ambo mtu anafaa kuzingatia katika kushikisha haya mambo ambo ni amarat za siku ya kiyama ya mwanzo ndugu muislamu ni kuwa na upole atarayu wa ni kabla ya kukimbilia jambo la pili muislamu ni kwamba muislamu kujua kwamba hii kama mambo mengine yote ya dini ya Kiislamu yenye kurudiwa Masdar ni alkitabu wasunna na si sunna tu peke yake bali iwe ni sahihi kabla wewe hujateremshia kitu ama kitu mtu ama chochote juu ya kwamba imethibiti katika sunna ambayo ni sahiha la tatu ni kwamba muislamu ambaye ni muislamu mwenye amani na mwenye imani ni mtu ambaye anajua Gani gari linanunufaisha wewe kujua ama kujiingiza katika jeeni alama ya kiyama asi au ya kiyama cha kunufaisha ni nini umejiandaa kuhusiana na hiyo siku Hii ndio muhimu ndugu muislamu wewe kujua lafu lingine maula ama kwamba hii zote ni umuru ghaibia mambo ambazo hazionekani atu mambo ambayo hatuzijui mpaka yewe itatokea Mbona tuyo tuetutangangana kusema ni hii imefaa hii imetokea hii imefanyika ama haijafanyika hiyo ni mambo ya ghaib marjea yake ni alkitabu na sunna ni wahi na hatuna wahi ambao yani hakuna wahi nashuka sahihi wahi niliyoshuka ambao ni kitabu ya Mwenyezi Mungu na sunna ya Mtume sallallahu wa, alaihi wasallam na ya mwisho ni ya kwamba muislamu katika hii safari na katika hizi alama zinayokuwa siku ya kiamama zinazokuja zina tujue lengo ni tambii ni kukugutisha aliyelala na kumhamasisha yule ambaye halikuwa amepata uzembe angangane katika amal kwa hivyo lengo sikujua ni nini ama ni lini ni gani limetokea gani jehili nilokusudiwa lengo ni ya kwamba ile ghafla ambayo tuko ndani yake ni tutagutuka na tutafanya amal tukiongojea siku hiyo ya kiyama tunaomba Allah subhana wa ta'ala atujalie wepesi katika siku hiyo wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin